egunon Egun ondano Gaurko lendabiziko entzuleak ba bide hori aukeratu du. Email bat e, bidaltzearena. Terek e, ondorengo hau e, idatzi digu Etxean daukagu problema bat Euliekin ezinezkoa da hauekin amaitzea. Zerbait ahal e, dago etxean ez sartzeko edo beraiekin amaitzeko? Bueno, zerbait bal dago elbiak etxean ez sartzeko. Tira. Satorra ke soluzioa oso ondo joan zait tira. Lehen ere hoi ere esaten mm -hmm. dizue, eh. Satorri buruz itxura galdetu ez ez eta ba, soluzioa lehenan. El, bueno, ba orain elbiekin. Elbik, el da baina, mm. bueno, ya es una landaretatik anso urruti dago galdera, baina bueno, nic da kitena, bueno, va daude duen landariak badia. E, eta hartian ba albaka, bat eze eh? mm. lehiotan jarri eta, eta gero, bueno, garaibatian lehiuak baitare urdinez anil koloriak inpintatze zian eta horrek helbiak bai, e, usatu itetu kolorianun bat jeztu eguztokua eta ez dian, sartzea uten, oh, ez dakit eta bestetik be, e, toki batzutan ikusi izan dut baitare urez betetako poltsa bat plastikozko poltsa transparente bat, eh, lejuan edo, bueno, atian edo danadalakoan, eh, irikita egon biherdu nortan, zintzilika. Uh -huh. Ate burutikan, lehoburutikan. Eta nubajorren mohimentuak ere, ba, ez dakit edo, forma horrek edo, uxatu itetu. Tira, neuk ere adiadi, entzutenari naiz, eh, neuera. Jakoba. Albiaque uh -huh. egie izan, eh, eta udazken amaiera arte lata eder ematen dut eta. Uh -huh. Tira, etxeko leioak urdinez ezingo ditugu pintatu. Bueno, hastia <laughs> da, eh. Ui, ez dakit, ez dakit. Imagina bad badau da, garaibateko baserritan oraindik bere bai. urdina orduela bueltan. Bai, bai, bai, eta ez dira satarra kege izan. Uh -huh. eh?